Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin Salatu wa salamu ala Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa ashabih Wa men tebi'ahum bi ihsani la jomiddin Allah ula ma nërruhër e falenderojmë dhe vetëm për ti ndihim dhe fali e kërkojmë Ndër salavdata dhe bekime të Allahu Qofshmi Muhammadin sallallahu aleyhi wa sallam Bi familën e tim, bi shokët dhe të gjithat atë që ndijekin këtë rukë dhirën ditë në fundë të kësaj bota Të nëru lezër besimtar, në të vazhdojmë edhe sëtë me kshillën dhe porosin që Selman el Farisiu i adërgoj shoko dhe miku të ti e buderdes zoti qëftik nashin me të dytë. Kemi thënë që Selman el Farisiu ishtë nga shoko këte afert të pegamberit Alehi Salatu Veselam dhe i cili gjithashtu e kishtë e mik të afert në shoq të thetar të Muhamedit alayhi salatu wasallam Abu Dardha. Dhe jo rol ndodhte që Salman al-Farisiu, duke pasur parasysh urtësinë ti ti, ti ti e tij dhe mençurinë e tij, ko paskohet të dërgohet tek këshilla dhe porositë caktuara vëllezër të tij dhe miku i tij Abu Dardhas. Dhe kemi thënë se këto miqësia, miqtë të mirë, shoq të mirë këshillohen e përmirësojnë iniciativën. Dhe e ndin nder dhe privilegj ta kenë në një mik dhe shok i cili i mson dhe i përmirson. Dgjat dy jumavat e kaluara kemi trajtuar pjesë të kësaj thënie dhe tashmë kemi ardhur në në fund të kësaj këshille. Në fund i thot Selmani al-Farisiu radiyallahu taala anhu miku i tij Ebuderdhës thot: "Dia se njeriu më i dështuar njëri u më i dëpt është a njëri cili e ndjek e pshin e ndjek qefit e ti ndërsa në në të të tër shpresan të gëzoti më dënum ndërsa në në të të tër njëri u më i menqër më i zgjuar është a njëri që e lodhë vetë në ti në angajim dhe në pun dhe punan dhe angazhohet që të fiton para që vije pas pas vdekjes. Të kanë kupton kjo këshillë të ndërllazën. Do thotë Sulman al-Farisiu po na përmend sipas kuptimeve të normale, sipas kuptimeve të mira, kush është njëri më i mençur e kush është më ndjeleç sot jor alhan do të thotë që njerëzit pa standard. Pa ndonjë kriter të caktuar, mbi baza të interesit të caktuar, më thon filoni shumë i mëshuar. Ose filoni nuk ishi është i mëshuar. Mençuria është virtyt që duhet mo pajis me të. Dhe Zoti djen Levana kërkon që ti të imi të mençur, ti të urt të dim çfarë po flasim, çfarë çfarë po veprojmë. Mirë po mençuria nuk ndërtohet në bi qefin temet dhe në qefin e tjetrit, po ndërtohet në bi baza caktume, ka standard dhe kush është i menqëm. Andaj, sërmanin ferësiu, po përmen, kriteret, bazat, kush është njëri menqëm, cilë është i menqëri, dhe cilë është njëri me ndjëlehtë. Andaj, ka filluar me me ndjëlehtin, pa saj ka vazhdua me të menqërin. Ta ndëgjojmë pra, kush është njëri me ndj Si pas asaj që ka cek sërmanin farisiu, njëri me ndjelet i dështum është a njëri cili nuk punarë, nuk angazhojët. Kërëjt që ka banë është a të përmbush një kërkes të epshit ti, qaf me bohë. I fletë flenë, i hotë hanë, i dilët delë, i rritë rrinë, i, i botë ma betë banë ma... A i s'ka dëshka planë caktumë vizion sa këtu umë, a i ka qëf, a i ka epsh, dhe a i e ndje këtë e për vazhdimisht. Krejt që ka i së në njetën e kësaj bote, edhe kër të punan, që fse punan, ashtë me i përmbush kërkeset e epsh i ti, ka që. E pastaj kër bie fjala për falin Allahut, për shpëmlimin Allahut, a i thëtë, ma falë zoti, a i është i më shershëm. Po është e vërtet që Allah është i më shershëm, Dhe është e vërtetë që Allah është falës Mirë, po për me fitu, falënë Allah Do të me meritu Do me punu për te Ndërso kë, si kur se thët një Proverb arabe Thëtë, dëshyren me Dëshyren me lundru me anija Ndërso anija është në birer Bizal, a jetës anija Jo, ndaq me jetës anija, mirët me qitë nuj Nuk jetës anija në zal Edhe kë, e ka vendus vetën Anien e jetës e ti e ka vendos mbi epshe, mbi arktim, mbi kojtën e ti, knacin e ti, dërsa dëshëna e me qarkullu, mbi mshirën dhe faalën allot, nuk shkan. Prendaj, kjo është një mendilet i cili shpresan shpres të kotë, shpresan dëmëhën pa bazë, si kurse një student i caktum, i cili ka medalnë përvejmë njësër dhe mbyth vletorën e këqyr filma. Asë ka mësu për para, asë ka mësu maheret, asë nukësa në atë në provimit e mbytë letorën. Thëtë ndashtëta profesori zvjenë, që Zvjana, i ka që shpresënaj, zvjenaj, bo a kja dërshëtonë provimit. Nëndashtëta nëse vjenë, i bjenë pyjtë e leta, ndashtëta. Nëndashtëta ka mundësime këpjubit i kujtë, në gjithë mundë, sukses në ndërtojnë shpresa të kota. E që kanë që se vjenë, e që kanë që se pyjtë e fështira, atër k Ndaj, nuk mu është me shku, më pravim, ndërsa fletorën që ta ka dhonë arsimtari, profesori, që në basoj ka me të pit, e kemë bëjnë bjullër vazhdimisht. Ska kështu. Njëri u cilët dënë me fitu, por rëndë të shpia. Për shambull, një një rëndë veç të shpia, veç shurë seriale, filmak, shurë lajme, pinë qaj, rëndë rahat, flenë, kur vjenë muji, shkën të, fillën firma, thot rrogës ma ke qit. Apo, po te për çka më qit rrogën? Pse më të pagu ti? Atë po, paush ti parë s'at po, po rrogën më qit. Po mirë, dhe, po pse më ta qit rrogën? Çka ke punu ti? Ës normal kjo. Ta cilë është normal, e cilë nuk është normal? A kjo që e peli për rrogën është normal, a kjo që s'peli për rrogën, që s'peli apo cilë e më normal? E diet. A tani s'ka punu s'u angazhu nëse i për qefi, ka bo, i për çefi, ka bosë, ka për çefi s'ka bosë edhe deltit në gjykimit, i thëtë Allahot, falë më ozatë. E ku me ta falë ty? Pika me ta falë ty. Qka ke botë i që me ta falë? A të njëriju nuk duhet me mbjel në vetë në ti shpresat kota. Nuk duhet me mbjel në vetë në ti i mëtë të pa bazë, të pa rëngë. Në zi pa dërshme që kjo është prej me ndjelesi, se pëtën. Të nëronë dhezër, është me ndjelesi që njëriju mos me i marë seriosisht fjallë të Zotë Gjelle Gjelaluhu. Ashtë me ndjelesi që një njëri mos me i marë seriosisht premtimet e Allahut. Mos me i marë seriosisht kërsnimet e Allahut. Këmë ndjelesi është. Nëse për shambullë, një njëri e dërgan fëmijën e ti të mjeku dhe mjeku zbashku me një ekip mjekësh, një veç vetë, konstatojnë se fëmiju ka nevoj për intervenim kirurgjik emergjent, me i herë me shtë në operacion, në që përshamu dhe me i plasë, zora e atërash, ose përshamu ka rëzik, duhet me jere. Prindi, thot, e bima së një avës e jëmë në zonë një ere, kërë me dalë piknik një herë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Po të të i mjekë urgent të ti, po përnë hajgara. Andaj, e mërë seriosisht kërësim në mjekët. Dhe munduat me i marë gjitha masat, me e shpëtu u fëmire ti, kjo është normal, e që kjo nërmale, që kjo nërmale, i vjen vrejtja nga ekspertin, nga specialisti dhe i mërë seriosisht, që kjo është njëri meqëm. Mirë, kur Allah gjëllë levalin e thot, se jetë e kësë i buhet është e shkurës, Keni orë në këtë botë me lutë një misjanë, ju këtu keni rallë. Nuk ju kom kryu së koti. Unë ju kom kryu që me lutë një rallë. A i rallë është? Zotër me adhuru, me konë rapë të Allahut. Unë në këtë dunja kom vizatuhu vija, kufi, mosit e i kalani. Gjitha këto regula, i kom shpalë për të mirë në juve. Dhe kom ju shpërbluj asë shpërblimi So a ju skini mund si asme e imagjinu çfarë shpilibi, që, që tha këto Allah por ai tha, e dikush do të mirë mirë lumi ai që e bën këtë punë. A thotë jeni mëshëm kështu? Apo edhe atë e, e di që lumi ai që falet, edhe edhe pse po bosh edhe ti lumi, si ai tjetër që boi lumi për shembull. Aiçi kom mësimë më si moj të fill lumi ai, shumë mirë është, po mirë dhe e pse ti spërmon? Nëse është i lumi ai, atë duhet du, jeni mëshëm, nuk bën kështu. Një djetarë të ndërdozër Një Djetarë i herëshëm E ka të ku një dit Një shëk dë vetin Po së ka të ku më të edhe Po bujnë më habet Po i thot të është kjoj djetari Këti njërë se për jashe gjendin një të mirë Dëmonë gjuhën Spekat Në regullë Gjendja fetare e liksht Dëmonë peshe që bajgjë o zbe Dëmonë për jashe që bajgjë o zbe Dhe po i thot A jë të bu gati se kime të spikësa dhe një. Do t'jo, Allah, të nësë menja, të shush... kismet, të kam menjë, të si pletë shumë njerë të në kismet, po. Do t'i ka paske mirë punë, të se t'i përgetë i ki dy jeta. Një e ki, me, me buaj garët shumë, e kur delë shpirëti, a tjetërën, kur djetën e dy që e ki ti, e atë të të një punën. Do t'jo, Allah, një e kamë si ti si tonë, një shpirët e kamë, që i bunë i medalë, s'ka mu, apo atë atë paske marrveshje speciale me Zotin apo që Allah të kaon të bëjë ka durson ty, jo ka skam kurjë vëllah. A sti marrësh, ti u shki marrëshi me Zotin? U të mirë po ti atëre. Paskë marrveshje me melekun e dekës. Kur vjen me ta mospirtin, ti e ki aran atë i thosh qore, si kam punë me dekës tash ti, ha të mas një javë tani i bëj punë kismeta më. Osi Allah çfar punë kush i ka, po kush i ka punë, kush ka marrveshje me melekun e dekës? A po, kush, kush, kush bënë me të mërë, për me të pazarë zbohët, më dhjavë e ki. A të herë e, të shko kënë menë, pro. A njënë njënë njënë njënë, të jaj që të i kia këtë dytënë, njëri cilë e dinë, se vdekja ju e më befas, edhe ki mu marë në lëgarit të këzotë i gjelënëvëna për punë që i ke bo, për fjallë që i ke bo, e dinë se nuk mund është me zjatë jetën nuk Pra po vazhdojnë që sotë, ka që i gudzim shëm? Ky gudzim nuk është rrjedhuj e menqërisë, është rrjedhuj e mendjelënësisë. Përndaj, me, me drejti i tha, Selmanën Farisiu, radiallahu ta'alanu, i tha shokët vetë, se njeri mendjelët, i dështumë, është ajë cili, nuk lënë e përshpa e njëkë. Qëka ti përqenë ati? Se këshu a banë, a zbanë. Nuk shikoj çfarë ka obligimë ndaj Zotit të madh num, ajë shikoj këto gaje. A ka galej çush nuk kënaq. Thotë, një herë kanë mërnu, apo po kënaqem se satmunë, po po, një herë kimërnu është e vërtet, po nuk ka sfuni kjo jetë. Që kjo është këtej. Këtej sekreti që sa çka çka po themi ne. Po të kishte më qenë funi kjo jetë, po kush ç'dolet ja bën? Mirë, po këtej kush ta ka dhon? Andaj të ndërroze ka pas njerëz në histori që si kanë marë punë sërëzishtë për shkak mendjelejësisë, për shkakt ignorancës, për shumë shkache, e kur jenë balavacu me argumentët godicën këndelë, ose oh, pas në didë vëllavë. Shikone këtë dialog, tjetër dialog, dialog këndeles, vetë disuës, ka ardhë një njëri, Tek një djetar i që atër i bëngjauzi I bëngjauzi konë djetar i madh, i njor E ka arë kërë kërë njëri tek I bëngjauzi me vetë diqka Čka për dhe me vetë kërë hoxën I thët qërë djetar Ti e hoxën madh Ti e djetar i madh E kom një halë me mbo Do me mbo zidhje Ti me mbo rrugdallë Nëse dion e ja, të dhe në di që të dhe Cëla është kërkesa jote Këtë Kërkesa ja më është që me ma gjithë në rrugdallet që une me pas halal me bo do pun të qia së në ilo a ka për më rënë që pa i bëj gjumë anë e vex dikon, din të konë ma gjithë mund njerë suje tim dikon ma gjon të, të, të, të imoblon apo që une kam mundësi në pas taj me bo këtë gjuna për shambull une e di që duhet mu falë 5 vakte pe di pas pa moj mu falë se të njerën zonja me i kam të angajime gjumë ati mund njerësuje që une mire kam që së po falë për shambull thujem E ti këke buri mirë, mas je buri mirë, heqëmë së falë, për shemë, dhe qëka thujëm dhe qëka. E kjo djetarë e shë e që kjo së është heqë në rëndë, qështë duhet? Nuk, për cili djetarë gudëzën, cili hoqë, dë një gudëzën, të në në në islam s'ka kështëto. Nuk, ka asë një djetarë që thë të ti, atë kamë e rëndë, këtë Ramazan, zhegë e ki, ti për qëna. Sen s'ka i kurë, veç zhegë e A tani er vijnë don njerëm me, me vet huxhën, ja ti di ç's bën kë punë. E di huxh po qisht, po ç'ka qisht? Ne mund të vazhdojmë pazarin në kafeën dorëta, mund të tëm qyshash. Tani ti merresh me zotin ton, os kom dor kurje. Ç'kjo ofia jon, na jena vet argat. Na zbatojm, na na nukimi ata që përcaktojnë rregulla. Absolutisht, ato janë dor zotit. I ka kryu Allah kët punë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Po ja kam vrfund. Na smundon shumë më thonë që një herë ta është në haqjin ko në haqjit loja jo pranohë këtë i badetit e ju falë gjynat aty në neve e botë kalablak apo? edhe një firmë ndërkomtare kër e shetën këtë kalablak i qëmë propozim qëvrisë, arabi, saudite që është përgjitë se për me organizu haqjin ja që një propozim qysh me është i kalu kollabllakun shumë kollabllak njerëz te përpara ti bën një problem na ja u bojmen një zgjidhje juve haç ka zgjidhje ka thon pse se bëni vëllah haxën 3 herë në vit i donin njerëz apo jo na as mundem ne çu sot neiv na kanon man po e caktuat Allahu haxhi është më i caktuar ditë caktuar duhet arafat me kon ditën e 9 mu i dolëgje nuk dolë s'ka hax andaj na është shumë dokollabllakun po s'është dorë neve apo Edhe në gjinimin e këmë bëjë gjithë dhe të orë Shkort, flad, mirë Po së ne bojmë na e silë zoti Andaj për të më onë që Do të me kuptu që feja ashtë e zotës Ashtë e hoqës, ashtë djetarve Ata e shpjegojnë të finë ata Ata e kallëzën që kallënë zoti A majsun të bënë halalin haram E asë haramin halal Së ne bënë Andaj këj ka orë këj djo liri të mënu që Hoqëja ja bënë një zi dhe dikona bënë Plakë është kismetë, ose lem i do udhë pak qëllë dikonë. Sënë të qëllu udhë që ti kam qëllu zhoti, olo, jo, që këmë të qëllu nëmë. Mirë po, mi kazu drejt për drejt, kështu, a i bëkja se mërvesh dhe që s'dasht i me më krypunë, po get ujë dhënu, ka dosh mi kazu që së shpunë e dorë temë, ka unë pomërë qësha, ja? po qësha ja, unë të bëzgjide, qëkat t'ki i që qef unë të bëzgjide. Vësh ti më mundon përgjigje ti katër vite që ti siguron këto, ne ta vë ti siguron këto çka po kërkon ti me marrveshje. Edhe ky fillon me shpresu që po gjet tu bë po na mirë. O po po na mirë se rrafsh njëri dura, pshet, që i dura, psha dikson ç'i hoqi mathsë. Fot vloj ndërrum kur don me buni të kiçë, kur don mos për shembull me buni punë lig në gjuna, doni namaz mos me fal, don diçka tjetër. Për ato që ti po kërkon. Po dil diku ku nuk të çes zoti apo? Ja, Sa diku ku Allahu nuk të çesh, ko atje ku të çes zoti, shlir. Po ai sot po voret. Sa kod diku ku nuk çes zotja? Po tash ti apo lip. Po po kërkon me buni shkëlje të caktuar. Allahu po të çe, eti pe bën, ja kjo morrash, këtur po shë ban këto njerë i më aq. Andaj Shkodër konduksion ku zotot. Ja, Allah ka diçka më të lehtë se smoj këto më bot. Më dall, ku më shku? Po të mirë. Ma sikto s'po munesh talloni tjetër atë. Oth kur do më bën në i gjuna, në skelet të caktuar, më dëmim gjet të farrukhs që s'banë, tipo dëmim gjet. Po edhe mos më të marr Allah një pyetje se ata njerëz po gjojnë, po te Allah çka kam me gjet. Ky gatosh edhe më bë punë që s'duhet, edhe te Allah u pa shme dal. E këto dyja s'vën. Këto e ky gatosh është zot. E për miqazukë, kur joha të zbon kaon bëheti që tu edhe këtu bon. E këtu kur zbon as kë zbohet po. Pra. E dyta ka thon kur dojsh me punoj dredhi, edhe te Allahu paq me kon, ha shko dikun, dil dikun ku nuk është i shtrir sundimi i Zotit atij atë. Se ko Allahu në dorat tu, ka të vënë se ka në dorë e çati është ko pa çka dush apo. Që si Allahu Zoti ka të kon dorë, jo i tokën, po çillë tokë që çegoj ka në dorë Zoti. Të la, po të shuj lol po do mënet me to kthi e më sundim ti apo po do mënet ndër por shtati e më e kundërshtuti ku ke po kështu në duni më e kundërshtu përshapo ka udhëheci ka ligj ti e kundërshton thosh a maan veç për mua mos ai këtu të na bëu aq ia mili di në ndër ligjin më kona po te Allahu s'ka më ligj ka rregull gjithkokush ke bëu kash kimë gjit dënimin ke bëu mirë kimë gjit kush do kapsh te Allahu s'ka kështu andaj nëse gjen dikun në i ven ku sësh për shtetizotit bëgjënë, dhëtë ja që të smu i valam dhëtë, a ka alonë një, dhëtë, po të gjithë dhe njënë dhëtë, në qëfë se dën me i bënë me i bon, punë që së duhet me i bënë dhëtë, atëherë mos e ha mos e merë furnizimin e allaut dhëtë, dhëtë, asë për të ha bukën asë për të nga i fjallën, a mirën veqështëne a munëshë donc tu le dis mire kjo feja ma un son e po, mojfi a ka qiu zot e këtve po as bukën s'po duma ta honger apo as po duma t'ngu a mundesh thon zot e të furnizimin aty e ku e merre tani nëse se mer pi zotet apo ku e morëm na oksigjen po keç ka kim na pitik ke ku e morëm ku e morëm na ujë na ku e morëm kranet keç ka ke bikut i morëm pi zotet që lëvora e ka qonjush po ja han furnizimin ethen e pi arkën bukën po s'ngaj ose se banim më shumë gjithmonë fillon këtë djalë më ngushhtoi begi punë po më paçi poqet sapas ka rrug dalja po ta ka dhënë një burra e cone o thellënia po tham edhe një apo ta thotë nëse dën zotin me eh, kundështu spo dami angu urna spo damë e joti lirit ella po doni se paçi më dal me ta mos më të vetë hiç kurrja po don kështu po kur vjen meleku i vdekjes Çka po lejm? Jo to ne jam, s'ka kuj shikundus kër tonë jo. Ja, Mos jap shpirtin avut. A mundesh? A ka mundsi mi thon çka po don na shpirti jamë thonë. Stado, a mundesh me ha me lekë te ke, përshëndetje. A ka mujtë të s'at dikush mi thon çka? Korkosh vallallav. Kur ka thur Allahu xhalla wala meleku ne dekës me amar di ku shpirtin, soda ka pas ushtri, e pushtet, e pasoni, bëjë dorzuar. S'ka çka bën. Ata po rreth vetë kanë qenë serioze çka ka bëhuat a mundem të intervenojë jo vallahi s'kan më kurr po shumë tës s'kan më të as për kërkon s'kan më të kurr por shkakse kjo është ndorë në dorën e Zotit që lë gjera lotë ai ka thonë ji në shikimin dhe përcjellën e tij por në, në tokën e tij po e han furnizimin e tij apo dhe gjithashtu nuk e kin dorë shpirtin kur don të merraj s'lën afat kurrja prap po don Njëri me që më nukë bënë kështot Përndaj, që kjo është e këndilja Që ka dorët se në manifestuji me dërgu Si mesaj Këndelo, bëj i me qër Rezonat drejtë si duhet Mati punë mirë Ndë njëri me ndilitë është e cili I gra përme qështë ka qef As mënena i ka bërshkuqë As i ka bërshkuqë Ta duhet me bënë i punë As mënena i ka bërshkuqë A i mënen qef me bënë Tani kërën të Allah, Ol kyisu, nëse i mëshëm, njerë i mëshëm, kush është? Men et'a benefsahu wa amil limaa ba'da al-maut. Ai mëshëm është ai i cili, shikoj, mendelit tek ç'kjo përpara ç'kë, mendelit njerë. Po një mëshëm me këto. Do të thaj i mëshëm është ai i cili çka bën mëshëm? Elod veten e, e tij apo me punë, me angazhim dhe pastaj punon për atë që është pas vdekjes, apo? Nga se, cilë ashtë, cilë ashtë ma a fatë gjate, cilë ashtë më e frëtshme, më e shpërblyshme, aja që është në këtë bot, apo aja që është pas botës jetër, pa të shumë s'ni një meqëm të ndërdozër, lidhë me stedyjave, mes kësaj botë edhe mes botës jetër, që është të kërkume. Nuk është të kërkume nga muslimani me e braktisë këtë botë tërsishtë, sa është të kërkume avta? Nuk është e kërkuem nga besimtari që veç për ahirat në punim. Kuptim do asoj vetë në xhamin me ne gjinuhur me të spinj dorë edhe as një pozë kush ka thon këtu, feja sot këtu. E pasojse s'është e kërkuem në punim për këtë dynje, veç me fituar, me fituar, me fituar, me harruar fitua, xhamin e sejtën, me harruar gjinimin. Po ka dalë si ardhme fitu këto valla. Antaj mesatarës të kërkuem. Për këtë arsye Islami është feja mesatarës. Të mëson s'a so punu për këtë botë, edhe s'a so punu për botën tjetër. Përndaj, në këtë dunja, punën, angazhosh, sa dush, mirë po, gjithmonë, duke erua e tërë atë që vijanë pas dhejkës. Përndaj, një njëri meqë me kathoni shambullë dhe me te përdu me përmbyllë, për me pas shumë qartë qka deshtë të mundon dhe rëmë të tanja. Njëri menqër edhe njëri mendeleti. Për qka punën kjoja dhe për qka punën kjoj tjetërë. Thot një djetar Kek të qka tham na mune me e si edhe me një shambull I përëm do shambull tjerë me, me i kuptu që edhe një shambull tjetër me e kuptu ma mirë Thot një njëri është i rrezikum për i diqka E njek në i e grësin E rrezikum edhe Tu ik në gjithët me një druhe dhe kapët për i dik Kapët për i dik Më mojt Hyp me një dik Që Me e siguru vet në dit për i rrezikum edhe thët, mbi deg, të thëtë kur vendusin bëjë këtë degë shëti sa gjyrat të pakëndshme po është shëtë një grup të madhe ku ka kafsh dhe mshkyse, një krokodil kërë që ka këtë i po është me bomë më ra e dinë që ka bohët thëtë në dërsa në majën e degës për që përmahëtaj thëtë dy Mi, një minë, dy mi, një i barë një i zi, për e hajnë këtër këtër degën edhe ajta është peshe. Këta për hajnë degën, po është grupa, thot edhe në moment e sheni kosherë me mjaltë, shem mjaltë, e s'gatë durën, ha, oh, thot ëmër këka, habilit të unë ngën mjaltë, e s'peshe që dukush për e hanë degën e bjenë, e harëmë të një mjaltën e vërë. Thot, qka është? Thot, grupa, po është varri, ap ndërsa at ajmini bardh minizi është natë dhe dita që po të hojnë ymin po të hojnë ditë të vërtet dit, apo e ti më më ja, po habitesh me amb elsimin e kësaj dhunja nuk e di ku kimë raptën andaj pemanden kujdes tonkë ne baron vor po të me dit ku po bien apo bien në botë apo bien fort ku po bien do të do të ja bogati vetët apo ai ku pas ku e ka pak mëaltë ngjyrë smish pun po mos mohite më me me çudega shu zgabim shumë për gatish të kërkuem çikoni rime atë ai çeli punan Angazhoat vepran, i ndërmer masë të duhura, edhe për kët botën, por edhe për botën tjetër. Çi ky është një element që. Dorso mendimet të këtij qeli, i marr punë rrafsh. Ai se bëhet mirë. Po bëhet mirë kur të bëjsh mirë. Po kur nuk bëjsh mirë, çu shikojmë bëhet mirë. Edhe kët botë bëhet mirë kur të bënë na mirë, kur të angazhojmë, kur të lodhemi për mirë bëhet mirë. Edhe në botën tjetër qashtu një, te Allahu gjon. Je lodh, je angazhu, ke sakrifikou, ke lëmë keç ka pak, nuk ka bosh kallaj ka herë apo me prigjumin sabahu qum u fal veçani me don xhamit tash edhe ftoft po buret kapak duhet pak më lodha po me lon pak Nissan ki qeft me fitu chto po spo bojke i lendo pol ama i meash me thot e lod tot per kashmun kët mjaltën e losa vyn here me ruit vetem os pobiku nuk duhet ato qe kështu ve pronjeri meashm per kët arsye i ka thon kët shembull kët kshillja ka von kush selman el farisiu shoku ti abudardis jo pse ka pas neu per kët punë so ku rrezika jo e kom buri mir po këshukë, këshukën me e këshilu është një rapëtën. Edhe për mes ti, në ka këshilu të gjithve neve, që ne këtë porosite, semanin farsit i me duket atu qësa, qësa kuapëtën. Dhe për fund të ndërdozër, kemi ju në muajnë Muharram, i qëtë shërënën edhe, dhe më dhonë, vitë në ri, si pas logaritjesë kalendarit me hijrat, 1439, është vitë i ri që ka fillu lësë Allah që këtë vitë Muaj Muharram të ndrooz kanë vlera shumë tëta pe këtyn është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përmendur xherimin kët muaj është i të ka mas më i dashur tek Allahu xhallahu ala pas muajit Ramazan. Donë të thonë nuk ka muaj ku Allahu do nxjinim më shumë se kët muaj pas në Ramazan. Ramazani diçka tjetër, të të Muharrami është i pasazhëm për xherim. Veçanërisht dita e 9-të edhe dita e 10-të ku Allahu xhallahu ala ka shpërtu muson. Nuk ka nevojë për kët punë, por më që dita e 9-të edhe 10-të i bjen xhumane arshme edhe shtun arshme, kush do të magjërujë? Mirë është, nëse për kët pejgamberum ka xhërua dhe ka thonë se ë është një lloj mirnjue ndë Allahu xhallahu ala për shpëtimin e Musa uta li alaihi salam. Prandaj timit kujdesum, tash edhe është freskuar shumë, koha ku është kurtu, mundësia ekziston më stuhimin kët mundësitë të shpërblimit të madh për të xhëruar ditën e 9-të dhe ditën e 10. Bën më axhure 10 dhe 11 e shtunë edhe billë kur si ka punë. Mir po, domethënë më e preferuara sipasum transmetimit është 9-shi edhe 10-shi ku shkoj mundsi është e shpërblyshme dorë është e mirë. Allahu na i le të sof punë, do na ndihmoj ditë në kësaj dhunjasë me angazhimet e kësaj bote dhe Allahu na dhajë sukses dhe na ndihmoj atë angazhimet edhe, edhe obligimet që kemi për botën tjetër të të dhe Allahu na bëft njerëz të mëshu, e jo e jo mendjelet. Rregulloni safat, mirë sot keni mundsinë të gëshoni mirë, Zoti ju shpërblyft dhe me kaq për dy fund. O sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamatun kaseera.